схопили за хлястик піджака. Нестор залишає цю непотрібну частину одягу в директоровій руці, і супроти натовпу, попід пахви, виплигує на двір. Там дві години простоїть, хоч би під дощем, щоб на третю дію. Коли невблаганний Цербер, вахтер театру Августин Копач, вступиться з дверей, таки зайти до середини. Отож Нестор бачив треті і четверті дії в усіх виставах, а перших двох – у жодній. І не раз, тупцюючи біля театру добрих дві години, він проклинав, як тільки вмів, безсердечного Стефурака, який, дбаючи про театральну касу, не хотів розуміти, що в котрого з майбутніх театральних світил теж каса порожня. Столучилася якось вдячна для Нестора ситуація, а він від балакучого, коли не на службі Агустина Копача, довідувався про все, що діялося в театрі. Захворів актор, який грав Гриця, а квитки були всі розпродані, то щоб урятувати касу, вирішив цю роль зіграти сам директор із своїм круглим черевом і довгим червоним носом. Отже, він мав бути на сцені, при вході не стоятиме, а без нього Августин Копач ставав по селянському добродушним. Августину дав, що не бачить влізливого гімназиста. Нестор прослиз до затемненого залу крізь перші двері, що біля самої оркестрової ями, Зопало забувши, що треба чкурнути на гальорку. Про це він здогадався запізно, завіса була вже піднята, декорація вмить зачарувала хлопця, і він застиг біля дверей, осяяний зрадливим світлом рампи. Товстий, довгоногий гриць уже йшов назустріч Марусі, шокуючи публіку своєю поставою. Та в цю мить він зауважив біля парадних дверей злісного безбілетника – і обриваючи на півслові найдраматичнішу репліку Та показуючи на Нестора пальцем закричав «Августин! Августин! Цей шмаркач знову вліз без квитка! Августин, холера б тебе взяла! З роботи вижену!» То було страшне Перцова сказала б «Щось подібного» Зал реготав і обурено ревів а Нестор зрозумів, що цей сміх і людь звалилися раптом на нього. Він з малого став зовсім маленьким, картоплиною, горошиною, маковим зеренцем, але його все одно бачили. Його ганьбу бачило все місто. То завтра йому нема чого тут робити. Нема чого й носа показувати до гімназії. Августин намацав його, хоч він був тепер картоплиною, горошиною, маковим зеренцем, взяв за комір, виніс крізь двері і штовхнув зі сходів униз на тротуар. І десь ішла в театрі і перша, і друга дії вистави «Ой, не ходи, грицю!» Та її вже ніколи не доведеться бачити бідному Нестерові, бо все – Нині раптом пропало і театр, і гімназія, і місто. Він блукав темними вулицями і плакав. Сховався в провулку, коли виходили люди з театру. Дочекався, коли знову стало тихо на вулицях, і аж тоді спроквола рушив на монахівку. Згадав, що після одинадцятої Перцова до хати не пускає. Він вийшов з провулка і мало не наткнувся на свого найтяжчого ворога – Стефурака, який йшов додому після нинішнього бенефісу. Нестор готовий був кинути в нього каменем або хоч угристися зубами в ті пухкенькі пальчики, закладених за спину рук. Та в цю мить пролунав пронизливий свист, Якісь шибаї голови вискочили з-за рогу будинку і закричали «Вийте його! Це він грав, гриця!» Директор дивно смикнувся, наче його вдарили по хребті ребром долоні, на коротку мить спинився, а тоді, збагнувши свою сьогоднішню провину перед публікою і міру покарання, якого він повинен за неї зазнати, шкурнув з місця і помчав нам мання, трясучи круглим животом. Сповнений по горло мстивою втіхою, Нестор біг у гурті незнайомих шибайголів і в незмірному справедливому гніві, не розуміючи гаразд змісту і причин войовничого поклику, і собі кричав «Бейте його! Це він грав, гриця!» Прожектори засліплювали очі. Кіноактор, який виконував головну роль, розповідав занімілій публіці про свою роботу над роллю. А Нестор, відокремлений від світу полум'ям прожекторів, перебував у тих давніх часах. Але в цьому самому залі він згадав тепер ту виставу, на яку прийшов уперше з повноцінним квитком І дивився її всю Від початку до кінця І першу свою любов згадав То був Вій То була сотниківна Яка вийшла на сцену Не з гримувальної А з самого відьомського вертепу Винісши з нього на світ Божий Свою гріховну красу Хрест на мені Хрест на спині Хрест довкола мене Молився на сцені в божевільному страху Спудей Коли відьма Сотниківна оставала з домовини І хрестився Запхавши в пазуху руку Нестор Домовина піднімалася І літала над сценою Чорти справляли Пекельний шабаш Страх морозив тіло Хотілося втекти геть звідси, не оглядаючись, бо несила було зносити всі ці жахи. Та сотниківна була такою прекрасною, що відірвати погляду від неї він не міг. Він погодився б навіть на пекло і вічні муки, аби тільки стати замість переляканого спудея поруч з нею. І тому сидів закам'янілий в останньому ряду на гальорці. А потім зустрів Сотниківну на вулиці. Ні, то не була артистка Завадовська. Вулицею йшла Сотниківна Звія, відьма і спільниця нечистої сили, яка обертала своїм поглядом усе довкола в камінь,